ліхтарями. Світилося тихим власним світлом. За ними, за знайомими ліхтарями, бруківкою і домами, неначе дійсність за правдоподібним сном, проступало щось нове. Нове і добре знайоме водночас. Лянгеві чув, що радість підіймається в його серці. Підіймається, як Шумке вино. На черговому повороті він нарешті побачив їх. Двоє панів із тростинами. Один високий, могутній, широкий у плечах. Інший – їдвабний, з татурою майже дитина. Дивне світло йшло від них, так, наче постаті купалися в золоті. Вони рухалися велично і просто, наче ледь торкалися землі. Вони рухалися, як рухаються королі на шпацірі. Пани тихо перемовлялися між собою. Здавалося негода, ніяк не заторкувала їх. «Зачекайте!» – гукнув він їм. Глянга кинувся бігти за панами, але ті чомусь, Простували швидше, ніж він, і завжди випереджали його. Тоді Лянге кинувся бігти. «Стривайте, пане Штукенгайзен, пане Чижвешенський!» Врешті, на котромусь пішохідному переході Лянге відчув, якщо він зараз не порушить правил вуличного руху, панове сховаються від нього в натовпі, і він ніколи не наздожене їх. Він ступив на дорогу, побачив, як у цей момент Штуки Ганзен і Чиж обернулися, аби поглянути на нього, і коли той, хто називав себе Штукингайзеном, поглянув на нього, та усміхнувся йому, гляне десь віддалено, відчув скрегіт, автомобільний гальм і легкий, практично, Невагомий удар. Він зі здивуванням побачив себе, що лежить посеред дороги, і Штукенгайзена, який, усміхаючись, запрошує його рушити далі. Він побачив, що штукенгайзен справді такий, як його описав Чижвашенський. Його очі були схожі на два гірських озера. Його чоло було як світанок. Обличчям він був схожий на місяць, а його усміх був наче цвіт трої. Я гадав, що смерть це сон, але я почуваю себе так, ніби пробуджуюсь. То були його останні думки, які могли ще якось відобразитися в цьому яблукові знаків усе інше. Виходило за межі адамічного буття, за межі сигніфікату, денотату і референта, рівно як і за межі будь-яких інших найсміливіших уяв і припущень. Так, власне, завершується дивна історія Стефана Лянга. Варто було би звернути увагу на те, що саме її існування вже досить парадоксальним. Розказана начебто від особи Стефана Лянге, аспіранта Віденського університету, ця історія, тим не менше, не є відтворенням жодних документів, які могли би підтвердити її правдивість. Окремі її моменти видаються надуманими, Інші заангажованими ідеологічно, ще інші прочитуються як провокація та варті осуду з боку церкви. Багато елементів цієї історії викликають сумнів, ба навіть підозри. Зокрема, останні хвилини Стефана Лянга описано так, начебто існував чи існує деякий інший, другий, третій спостерігач чиїми очима цю історію і було побачено. Але жодних матеріальних доказів існування такого спостерігача за винятком хіба що самої історії немає. І все ж таки ця історія присутня. Вона існує в чиємусь зацікавленому, дещо відстороненому погляді.